Volt az egyik dián, nem, igazából ezt mindig ilyen volt, de együtt elvettem észre. Egy hátrafelé azó, mondjuk szkíta vagy magyar lovas. Ehm, az egy hullovas volt. Igen, mondjuk. Egy, igen. Egy Dát, hogy a nyugat alkonyában neki milyen szerepe van, és kitálto. Most, azt, azt el kell áruljam, hogy ezt a kis prezentációt nem én csináltam, mert én nem értek. Nem, Zoltán kapott tőlem egy hevenyészett vázlatot, de van helye egyébként, tehát meg tudom indokolni. Ugye ejtettem arról szót, hogy, hogy ez a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 Ö, ö, az ember kilátogatott a parlament elé pár évvel ezelőtt az Alkotmányozó Nemzetgyűlésre, akkor a, a komplet Nemzeti Múzeum jelmeztárát ö, ottan fölvonultatták ö, a, a jelenlévők, egyfajta misztikus, ősi, magyar, nem tudom én mire. Ö, ö, ö, én ugye magyar problémákkal nem akartam itt foglalkozni, de hát ez a misztika iránti vágy, ö, meg ez a... Ö,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 komoly kritikusai a fölvilágosodásnak, például a Joseph az rögtön ezzel kezdték. Hát mit akar az ember a saját eszével? Hát az egy csökött, gyarló, ostoba, a lényeget soha meglátni nem kellett dolog. Ez akar szabad lenni? Ez akarja megmondani, hogy hogyan alakítsa az életét? Amikor, hát ő ugye egy szélsőségesen teokratikus gondolkodó volt, azt mondta, hogy ugyan nem tudjuk, hogy Isten van-e, de az a legbiztosabb, hogyha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 Mennyire jellemző az a jelenség, hogy a felvilágosodásnak a, a kérdeztára helyezett embertípusa az eltűnék? Tehát, ha mondjuk megnézünk ilyen felvilágosodáshoz szorosan kapcsolódó, vagy akár felvilágosodás korabeli politikusokat, akkor ott ilyen rendkívül racionális embereket találunk, akik akár a, a saját érdekeikkel szemben is cselekedtek, vagy, vagy azt kérdették, míg mára mondjuk egy, egy politikai diskurzus szintje az, az szellemileg jóval alacsonyabbá vált. Hogy, hogy nem tudom, hogy a, a jelenség létezésével egyet -e, és ha, ha igen, akkor, akkor ez mennyire tekinthető a bajok forrásának? Hát nem vagyok biztos benne, hogy egyet értenék vele, ez, ö, ö, az, hogy a politikai diskurzus el se bizonyos értelemben, az, hát az tulajdonképpen a demokráciáknak egy ö, egy sajátossága az, hogy a, én inkább arról próbáltam beszélni, hogy a liberális demokrácia az valamiképpen hiányérzetet kelt abban a politikai közösségben, amelyben működik, és ez a hiányérzet rendre visszatérően előhoz olyan kritikai mozgalmakat, mint például az egyik legelső az maga a romantika volt, de a különböző 20. századi, kollektivista eszmék is, amelyek hát ezekre a tömegérzelmekre vagy tömegérzületekre ö, ö, ö, próbálnak építeni. Most ez egy másik kérdés, és igazából én ezt tartom lényegesebbnek ebből a szempontból, hogy ö, ö, ugye volt valamikor még a 19. században is, meg még talán a 20. században is egy nagyon nagyon fontos műveltségeszmény. Tehát, hogy kik azok, akik ugye lépnek, kik azok, akik, akik, hogy úgy mondjam, képesek képviselni hitelesen önmagukat, kik azok, akik képesek racionális döntéseket hozni. Hát ez olyan annyira úgy, így volt, hogy ugye a szavazati jog az nem is volt kinyitva a 20. század első harmadáig, a legtöbb liberális állam, az korlátozott demokrácia volt, Ebben az értelemben. De itt nem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy hát, ha sok ember beleszólhat, akkor abból csak hülyesség jön ki, hanem van ennél azt gondolom, hogy egy mélyebb probléma is, ami érdemes talán ehelyett szó tejteni.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 Elemet tartalmaz, ami valódi erkölcsi meggyőződéseket ö, tükröz. És ugye ezt nevezzük, ez nevezhető egyfajta trivializálódási ö, folyamatnak, amit a liberális állam ilyen-olyan kritikusai ö, ö, tulajdonképpen szóvá tesznek és kvázi detektálnak.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 Pusztán azért, mert azzal a tételezéssel nem élhet, hogy a, a, a, az életet az Úristen teremtette. Ez egy olyan érv, ami, ami nem lehet be. Ami mások számára, akik nem hisznek, nem beléphető, nem hozzáférhető érő. De És akkor mi történik? Akkor tulajdonképpen miben egyeznek meg. Ugye Mi történik ebben az esetben? Tehát akár akárhogy is nézzük, ez a hogy mondja a következmények elválasztása a procedúrától, az igazolási procedúrától egy csomó esetben nem ö, járható út, hiszen mi a, mi a fontos erkölcsi kérdés egy mélyen hívő ember számára, hogy azt a gyereket vagy leendő embert azt ne gyilkolják meg. Ugye? Na most, ö, ö, ugye. Ö, ennek a trivializálódásnak nagyon sok, nagyon régóta vannak kritikusai, ilyen kultúrkritikai megfontolások, hogy hát azt tapasztaljuk, hogy a műveltség csökken, a közéleti diskurzus el se az emberek miébbek, hiába csak meg <gül> őket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 olyan magatartásformákat honorál, vagy, vagy jutalmaz, vagy, ö, vagy te széles körben elterjedt, amelyek a felelős, a közjóra irányuló közéleti diskurzust és annak a színvonalát óhatatlanul rondják. Ez egy nagyon régi... Én gondolom, ö, tulajdonképpen erre vonatkozik ez a kérdés, hogy miért nincsenek olyan nagy államférfiak, mint, ö, ö, ö, mint régen, miért van Berlusconi? meg mit tudom én, kicsoda. Én Két percen hát, úgyhogy utolsó gyors kérdés és gyors van Igen. Igen, ez csak megjegyzés inkább, hogy akkor viszont le lehetne cserélni azt a mi mi az hun-ugor-magyar gavas vágó istvánnak mert ugye nekem a, hát a modernizmus összeomlásának egyik nagy szín, szimbolikája az a műsor, amit ő vezetett sokáig, ahol tehát van egy konsztérzus arról, hogy mi a közös tudás a világban, és Vajon ott tulajdonképpen a tizedik kérdés után ez megdőr. Tehát a mit reggeliztem máma, az ugyanúgy felteltő kérdés, mint mondjuk a játékos 10 percben komolyabb kérdései. Mert, mert már mindegy. És igazából minden, minden ilyen, hát a <tos> e, e, legkisebb közös többszörös tudást földöltünk. E, akár így, akár volt. <tos> burgoktrix so